cuatro nalifain to me till i get out to Luces, sonido Sonido listo Y cámara Vamos. Escena 2.15, toma 1 Acción bona nit. Això és el Generació BCO. Un dimarts més. Esteu aquí sintonitzant al 91.4 FM. No, perquè no va. Podeu sintonitzar. Què dices, tio? Podeu sintonitzar-nos a través de radiotrama.net i a l'FMA. Ah, vale, ja a l'FMA no, perquè ja no funciona. I això que esteu escoltant és un, la banda sonora del fenomen de l'any de la pel·lícula de la que tothom parla de la que ha guanyat mh, sembla que 5 Oscars de les 7 o no, de les 10 nominacions a les que optava entre elles la de millor banda sonora i aquesta és la que ens acompanyarà avui una banda sonora de Ludovic Borse, Borse i estem parlant de The Artist a la resta, bona nit. Què tal, Luigi? Bona nit, molt bé. Bona nit, Laura. Bona nit. Com va tot? Bé, molt bé. Sí, el segon intent va a l'Avençuda. Hem, hem intentat començar abans, però no ens hem, hem sortit. I ara sí que sembla que tot rutlla. El Noel havia d'estar aquí, però no el podrà ser, perquè teníem una reunió i ja el tindrem aquí la ah, semana no, que veu d'aquí Sí Llàstima, llàstima. Però llàstima. nosaltres estarem aquí i ho donarem tot. D'aquí una estona connectarem amb l'Ester. I Re. avui programa poc com els de sempre. La Laura, d'aquí una estona, ens explicarà què porta la seva secció, secció Ravioli el Lucien parlarà de les novetats a la, la secció de notícies les novetats sí, no és, més no ansioses de sèries no, i sí. pel·lícules no t'inventis no, no el contingut del programa de no comentarem amb els nostres experts el resultat dels Òscars eh, hem fet una enquesta via Facebook, a veure què ho sembla tenim un vídeo en streaming del de que està passant actualment, ara mateix ara el teatre Kodak en aquell teatre, o sigui, res no hi ha res ara mateix veure, resta Jana, les viu, línies del navago la història de la catifa vermella, per què és vermella, què fa allà, Exacte. on va sortir... Tot doncs, això, tot això de seguida avui. amb els nostres especialistes. M'intro a La, sí. la sí. gent se queda pensant... Que vam... eh. ah, corta, corta, Comencem el programa... Sabeu que Digues. es deixarà de dir Kodak, oi? Sí, perquè Kodak tanca. Ah, sí? Perquè l'ha dinyat la empresa. És i... veritat, jo havia sentit això, que tancaven Kodak. Sí, sí. Perquè, pues... claro carreta ja. Pues ja, quina pena. La carrera digi... bueno, una pena. No s'han no no posat al dia. Me fa una mica de pena. Haber invertido ni ah, no, no. O sea. no, eh? El, no la eh, no na la carreta. la manera de, la de, de fer aquest, les fotos. No? No. Sí, primitivista. Ei. Amish. Amish. Los Amish aun no utilizan Kodak. Sí. Bé, bueno, pues aquesta bandació ens acompanyarà d'una d'avui, però a part d'això portem bueno, moltes diguem, altres diguem cançons. Diguem alguna cosa de la pel·lícula o no? Tu què saps de la pel·lícula? Jo sé que és una pel·li muda francesa del 2011 i que la... està escrita i dirigida per Michael Hassan Aviccius, un nom bastant fàcil de pronunciar, i que és una pel·li que la curiositat és que és en blanc i negre, que és un homenatge al cinema dels anys 20 i és muda, Jo ja ho m'he dit abans i bueno, té tot el rotllo de la, la banda sonora llavors és molt important per la pel·lícula i ha, ha entrat amb molta força això ha guanyat 5 Oscars. jo no l'he vist encara uh, jo tampoc. però bueno, és sorprenent no?, que una pel·lícula muda el 2012 estem ara guanyi, guanyi això no? Home, jo puc explicar una anècdota que l'he sentit via altres ràdios i és que va... no, si és altres ràdios no ho veurem escoltant Sí, altres mitjans no, però és graciós, sembla ser que ahir no ho sé si va ser només aquí o, o a altres llocs també va passar i va haver una sèrie de gent que anava al cinema i que quan, i quan a mitja peli marxava o, o al final sortia i reclamava que, que li tornessin els diners perquè el so havia fallat perquè, en sèrio? No, sí, sí, la menya és tonta i no llegeix o s'informa ah, vale, vale. del que va a veure jo tinc un però amic no. que no diré el nom jo el podria dir ¿vale? <laughs> però... A mi em va dir el Michael que, que, que, que, ell, que no, que la pel·li d'Artist nava sobre el cinema mut. O sigui, que era una pel·li com parlava sobre això, mm. però que no era una peli muda. Jo li vaig dir, calla, jo no m'he entrat gaire, però crec que és muda, muda. O sigui, que no parlen. I efectivament van a veure-la i, bueno, li va Van a veure-la o li, al final sembla que vam no? aconseguir tallar-ho, eh? Sí, no, no, no van dir, a veure... no, no, no. Ah, doncs pues no ho sé. Doncs pues, sí, sí, som uns mals amics la... perquè segurament s'hagi perdut una pel·lícula interessant. No diguis d'aquí, eh, d'aquí parlant. No, no, ja ho has dit tu. I bueno, ara sí, comencem el programa amb una cançó d'una pel·lícula que feien ahir a la televisió pública estatal, que el Luigi va veure l'altre dia i que també té una banda sonora preciosa. Ara estem amb una sí, instrumental sí, i continuarem amb una instrumental i tot seguit truquem a l'Ester. Luigi, de què, de què estic parlant? Doncs pues si anava no, a Paradiso, no sabia que la van fer ahir però bueno, jo la, com sempre dic des d'aquí, aneu a la biblioteca agafeu pel·lícules, que són gratis i tenen aquí a Sabadell tenen un gran ventall de pel·lícules de cinema d'autor i pel·lícules molt interessants de veure. I llavors vaig escollir aquesta setmana Cinema Paradiso que és una pel·li del 88 i ens explica bueno, està escrita i dirigida per Giuseppe Tornatore i és un drama romàntic que de l'Itàlia a la postguerra i bueno, la, la història segur que teniu la imatge tots perquè és una pel·li bastant coneguda d'un home gran amb una bicicleta amb un nen vestit de monaguillo a sobre sí. doncs és aquesta pel·li és la història del Totó Salvatore, que és el nen i com va creixent i la seva relació amb el cinema i amb aquest personatge que és l'Alfredo que és l'home que se dedica a projectar les pel·lícules i la pel·li, la, la meva crítica personal és que em va agradar. El meu anàlisi. El meu anàlisi és que no, la primera part de la pel·lícula està molt bé i després ja tota la part on és el nen ho fa molt bé, l'actor. I després ja quan creix, canvia l'actor i és ja s'entra més en el rollo més de l'amor, de l'anyorança no sé què. I ja ja mi em, em va deixar d'agradar tant. Però bueno, la vaig veure. És llarga, però això, eh? Sí, però està bé. Pues us deixem amb un tema d'Enio Morricone, del que ja hem parlat molts cops aquí, un gran de les bandes sonores, amb el cinema paraíso theme, és a dir, la, el tema fer un tema programa principal. especial, només d'aquest home, el que serà... Serà tots instrumentals. I nosaltres li podem posar veu. També, o podíem posar les instrumentals i ja està. No, no cal composar. ho ara. Fem cançons. com literal intro. Us deixem amb Enio Morricone i tots Toc, aquí... Tocant el bajo, toca... tocant... Tocant l'altra no porte... No. Ennio Morricone, je, je, je. estem trucant, com podeu bé, escoltar a l'Ester. Tot seguit. A veure si la tenim en antena. Jo tinc una, tinc una mica de pera, por. Espera, espera, eh? espera. Ester? Hola. Hola, què tal? Què no us veig? Espera, espera, ja ho sé que no que us, que us veus. és suau, aquests vale. carrer de seda. Ja, ja, <ríe> super suave. És que sempre m'he de configurar la merda de càmera aquesta cada cop. Què tal, Ester? Molt bé. M'escoltes bé? Sí, sí, sí. Nosaltres també a tu. Estava... T'escoltem perfectament. Saluda. -o. Hola. Saluda. Hola. Hola estamos Fer. en el aire. Estamos en el, estamos en el aire. Què tal? M'ha trucat. He de reconèixer que l'Esther a mi se m'havia oblidat avisar-la i ella s'havia oblidat i m'ha trucat fa una estona dient-me, eh, que, que bueno, que se m'ha oblidat, però lo preparo. Així que és una dona eficient. Ho ha preparat sí, sí, sí. en poca estona. Una mica és correcuita, eh? Pero bueno. Pero bueno, acuita, però bueno. Però bueno, correcuita, però t'ha sortit bé, oi? ¿eh? Sí, jo crec que sí, vale. i a més, avui ho he fet una mica fàcil, avui sí. Ah, vale, fàcil, bien, molt, bé. molt bé, molt bé, molt bé, molt no? bé. Avui no tenim el Noel aquí, que es veu que... que es va... Ja, es, van fadar, es sento, va enfadar, ho sento, ja li Ja li he dit que, pues, aviseu quan vingui perquè li haig de preparar preguntes, només per ell. Vale, havia d'estar aquí avui, però avui no ha pogut ser, la setmana que ve o l'altra, ja t'ho direm. Molt bé, i què ens portes avui? Quina sorpresa ens portes? Pues bueno, avui una mica amb el que va el tema aquests dies, no? Amb els Oscars i els Goya i coses d'aquestes. Ah, molt bé. El Langui. El langui. Tampoc, jo no ho porto gaire, no, no, no, tampoc. Eh? Hem parlat dels Oscars una mica, però... Sí, tampoc, jo la cerimònia no... dels Goya me la vaig xupar sencera. Sí, sí. No sé per què vaig perdre el temps d'aquesta no en... manera. Sí, jo per la, pel discurs del Santiago Segura, cap. Ah, que, que, que És un tiu que sí, em no sobra, sobra, sovint... Per I el Langui fent rap no sé el Langui rap, fent rap, fent-ho bastant malament, amb el Antonio Recines, fent bastant el Primo. Sí, sí, sí, sí, tots bastant, eh? una mica. Vale. Però, bueno. Sí, sí, tothom, tothom en general. Molt bé, però pues, amb És aquest que tema què ens preparats? porta? Estem preparadíssims. Qui comença? Ja, Luitsi, que digui hola. Luitsi, digue-li hola. Hola, Esther. Estic estudiant vale, vale. ràpidament. Que no? m'ho sentia. Eh, estàs... Què cabron, està mirant el... no! no, no estic mirant vale, el... Vale. No estic Un puntó més per a mi per a ganar-me los palillos. Recordeu, recorda'ns el premi? Un, uns palillos de les, de les superespades glàcer de Star Wars. Palillos xinos, Aixem eh? Això m'ho no, perquè esperem que sí, sí. entretenir a la gent en un concurs que participem tu i jo i que guanyem tu i jo el prèmi, o sigui no, algú, però venen molts pelillos, o sigui que guanya, dels que guanya ha de convidar algun oient, i a l'Ester ah no, només ve uns ah joder, però el joc... Ah, es... te'ls està ensenyant? no, no, però podem triar el color, doncs pensava que però era un ja joc a palillos s'està rajant l'Ester, bueno va preguntes, preguntes Aviam, qui... comencem pel Luigi que va perdent perquè oh, oh, sí. ah, hi, eh, hi ha un comptador ets un luce, vinga va, pregunta Luichi vale. aviam si saps quin va ser el primer any que es van fer els Oscars? els anys l'any 50 la no, rebote eh, a la dècada dels 20 vale, ho saps? el 26 no en Luichi estava rebote. a cagar-se a sobre eh? rebote 27. Rebote. 25. Rebote. 29. <ríe> bien. Oh, hola. Uuuh. El 50. Vale, vinipunto pel Luigi. Jódete. Vinipunto pel equipo de Luigi. Ara per tu, Jaume. Vinga, va. Bien, Aviam si em saps dir quines són les tres pel·lis que s'han portat més premis. Vale. Titanic. Són 11, totes. Titanic, El senyor de los anillos, El retorno del rei. I... I Ben-Hur. Molt bé! Que no ho estic mirant, que no ho estic mirant, que me lo sé de memòria. La Laura que vigili, eh? Sí, sí, la Laura vigila i jo la això m'ho sé. Estava per teva. <laughs> la Yoko Ono. La estava per <laughs> meva. Un puntazo que m'ha acabat de treure, eh? Vale, vale. vale. Què més? I aquesta és una mica difícil, aquesta és pel Luigi. <laughs> aviam, aviam si saps quin és el país eh, més nominat de parla no anglesa. <coughs> El país més nominat de parla no anglesa és sí. Alemanya. No! Rebote. Mm. A veure... Espera, que estic pensant... Uf, no sé, Francia, no sé. Francia, eh? França. Francia. Vale, molt bé, ah, tu. Sí? Joder, vamos, hombre. <ríe> Estava a punt de dir algun país que no fos ni d'Europa, eh, perquè te veas tu. Francia, no? Francia. Francia no existeix, rebote França. Rebote. Rebote. Rebote. punt per l'Uixi. França, Para, França. Què s'ha un altre cop? A l'am, si saps, quin actor va guanyar dos anys seguits l'Òscar? I no em pots dir els anys, no, oi? Pregunta trampa. Ah, no, perdó, Bueno, no, et dic, Vale, et a l'actor i m'has de dir les pel·lis. Ah, vale. És més fàcil així. Va ser Tom Hanks... I va, va ser... Dos Forrest Gump... Sí? I Salvador Sorrado No. No, rebote. <laughs> Forrest Gump i... S'ha xivat! S'ha la Laura! Ho has sentit, que fort que ho hagi sentit! bueno, li donaré el punt. Vale, no li donaré per bo. Que si li xivi al Luigi, no a tu. Que cabrona. Ah, <risa> que xivi al Luigi, no a mi. Vale, vale. Molt bé, molt Bueno, va, eh, però... Vinga, va. va. Què més? Vale, bueno, ara una mica així d'actualitat. Aviam si saps quina peli s'ha... Ah, no, però toca o... la, al Luigi ara, no? Sí. Vale, vale. Sí. Aviam si sabíeu la pel·li… L'Òscar, la millor pel·li d'aquest any. Joder. Pues no ho sé, la veritat. te que m'ho penso. La millor peli és la de la de El... Ara no sé si és la pues aquesta, aquest en, en serió, Luichi. Sí, la veritat. Digas algo, però digau ja. La de la Artist. Porta sense dos dies, Luichi. Ja acabada di. De Artist. De Artist. Vale, pues fem... no sabia si era la millor peli ella o la de Lugo, aquella de les ah, també no. ah, però, però no tant. Ha patinat bastant les corses. Ha patinat, ha patinat. No, Què no, ve? Bona, eh, perdona. No. Tomavam, si saps, quissa ha portat l'Oscar a la millor actriu. La gilipollas de la Glenclova d'aquesta. Oh, no, no. Ay, no, no, no. No, no. no, no, perdó, perdó la... Joder Sí, la que feia de la Dama de Hierro Ah, s'ha sí. passat el meu no, La Mary Strip, <coughs> es... <La Mary coughs> volia dir la... He flipat La Glen Close, ja sí, ni hace ni pel·lis La Glen Close, de fet, pas, eh, està engrossant, engrandint la llista d'actors malaïts per l'Òscar ah, Bueno, m'he me... equivocat, però volia dir aquesta Sabia que era la ja, Dama de Hierro Jo també les confong, no passa res, Et perdono la Cruella de Vil, no? La Cruella de Vil, no. <ríe> Vale, què més? Vale, neu 3, -3 eh? Aquí li toca. Neu 3-3, eh? 3-3. Vale, li va. toca el, el Luigi. Que emoció. Ara parlem dels Goya. A veure si saps quin va ser el primer any que es van celebrar els Premis Goya. Els Goya? Els Goya quants anys feien? Eh, el, no tant, o sigui, jo ho sé. Són del... Uh, jo què sé, del 70 i alguna cosa. E Espera, eh, que ho estic comptant. Rebote. al 86. Rebote. No! Ho he calculat malament. Pues malament. 87. Bien. Joder, no, molt malament, no. no. En 26 he restat malament. 26 anys eren. Joder, Era, tio. Jo eren 987. Joder. Vale, ara tu, Jaume. Eh, si saps quina és la, la pel·li que s'han portat més, més golles. La... La més... El... No habrá pas para los malvados. No, que s'han portat més, en total, de tota la vida. Ah, vale, a la història. Pensava que ja és aquesta... Torrente. Ah, no, mala d'entro. <ríe> <ríe> Un moment. <fe>. <ríe> bé, perdó, perdó, és que he tingut uns lapsos. És que està, estava pensant en el toli i el blanc, ara, no, no, mala d'entro. Mala d'entro, molt bé. Ara, mira, ara per l'Uizzi, si saps quina, quina peli s'han portat l'Òscar a millor, millor pel·li. <ríe> A qué año, eh? ¿A qué año? Sí. A qué año era? Espérate. Tú sí os hazlo. ¿no? Nada. Mientras duermes no es. No sé, mientras duermes. No. Mientras duermes, digo. No. No, la de no habrá paz para los malvados. Así ¿Ah, es la medio peli, la ha llorado el otro día también. Así, ¿Ah, ¿qué? Tampoc està en Mejor, eh? Tampoc és <ríe> la millor pel·li. Darle... <ríe> I ara ara que estigui a part tu, Jaume, dius qui s'ha portat el millor actor. Al José Coronado. Mol bé. Al Fanny Hawkins. Vaig veure la, la, la tu vas veure la gana. Per i fote, no? Però però com a cinèfils que l'hauríeu de veure, però el Luigi mi falla, eh? Jo vaig veure fins i tot els premis BAFTA, saps? Però els Gaudí no els vas aguantar, eh? És que els Gaudí van ser molt... Sóc que no has preguntat els Gaudí, perquè van ser una pena, però pena, pena. Ja, jo és que no clar, miro les gales, jo, no m'agraden Jo he vist fora dels peixos catalans. <ríe> ja no m'interessa. <ríe> ja no m'interessa, no tia. Eh, eh, Mejor película, ¿por qué? Perquè lo dices sí, tú. No, no. Pots vale. un recompte? Doncs aviam, heu quedat 4 a 6. 4 a 6. No paper, mare, sí. Ara, no paper, ara ens, no paper, ens, donarem, ens donarem la mà ara perquè... Eva va... va guanyar moltes. Eva va guanyar bastants, també. Però què he guanyat jo? Molt bé. Estel, la setmana que ha fet, d'aquí dues setmanes te'n recordaràs o...? Bé, bueno, que per fer-ho en 20 minuts ho has fet molt bé. Ho eh? heu reunidós, molt bé. D'aquí sí, sí, sí. Era... setmana... dues setmanes potser ho faig un tema que l'Uixi sàpiga, saps? Oh. Per igualar això, no? Porno. Jo... Batman. Batman i porno, pot vale. potser. Vale. Potser jo també en sé, potser me, Cada, me pongo sí. les piles. De porno. Jo ja estudiarà d'aquí a dues setmanes. Jo estudiaré. Molt bé, guapa, però eh, pues, re, et deixem de moment... Ve. D aquí dues setmanes ens escoltem, vale? estem en contacte. Vale, un petó guapa. Adeu, Esther. Adeu. Adeu. Increïble, doncs... Pues. Aquí, aquí es nota que jo sense internet no soc nada, saps? No, jo no les tinc totes, no sona... eh, que el Jaume no llegeixi, perquè a vegades fa coses raves amb els ulls. Coses, ja, ja. No, que, mira, ra, mira, si voleu, podem haver quedat, li podria dir a l'Ester, si voleu, podem haver quedat 6 a 5, no, ah no, claro, re re no, di re. ¿Cómo? Follería, folleremo el Jawa. a ver si pega tongo. A ver yo. Sí, de artis. Sí, te... Gustar con, con tomates! tomates si la colten invita a jugar si tú cantas con las patatas algo nuevo aprenderás Tememos un show muy entretenido <risa> para ustedes Una gualmas patata Boccolín Cebollín Junto a ti ¿Qué tal? Listo es ¿Dónde es? ¿Todo es? tú ¿Qué, ¿Qué tal? Ah, perdón Boccolín Lo mejor Nuestro show Va a empezar Ah, no No pero... me <risa> <risa> Tomaya. És la risa es infantil. Mensatge de Su Majestat la Reina. Treuen l'altre dia el vídeo. Eh? he vist avui. <feed> no parlem d' això perquè això ¿per la perquè bueno, de aquí a okay. bueno, podeu parlar D'això o d'una altra cosa? D'això, però, però que d'aquí es pot treure molta xitxa. Que avui no jo tinc, molta, tinc moltes no preguntes. No un programa només d'allò. Jo no puc parlar, només puc preguntar. No ho, no ho has vist? Sí, sí, sí, ho he vist, però... però per què? No és veritat, o sigui, és real. Sí, sí, home, té tota I, la vida. Sí, sí, tant, però... Bueno, qui, no sé. per què? Això no era espanyola a dir Ja, home, podem, grilla, podem, donar, no ho podem... Parlar, podem dir de què estem parlant o no? Sí, per favor. Si la favor. gent s'hi si ha entrat al Facebook del BCO ja sí. ho deuen saber, o sigui... Si heu entrat al Facebook del BCO, veureu que... Al Facebook. Facebook. Podeu veure que vaig enllaçar un vídeo que havia penjat l'Arnau Vic al seu blog, al seu Facebook. I que És un vídeo que va sonar en una... Que, bueno, que van comentar en un programa d'una ràdio privada de Catalunya. Es diu estrelles de los Dibujos Animados. Al El rescate. rescate. I parla d'un vídeo, que o sea, és un, com un capítol, és una pel·le de 30 minuts, que ens explica la història d'un nen que roba la guardiola de la seva germana per comprar marihuana. Qui no ha fet això? I arrel d'aquí... Bueno, la... I crac o oh, algú així. Sí, sí, ja acaba comprant crac el tio. Sí, o sigui oh, sí que tenia diners la seva germana, no? Ja, ja, no sé. És molt xucu, però... Ja, xungo, ja, és un però... xacerdito... Mola molt perquè, a més, és de rotllo. Clar, la germana té molts, molts ninos, tal, no sé què, que són personatges de los dibujos animados, que si és com Toy Story, que se ponen vivos por la noche, pues igual. I que, que... I que volen ajudar volen ajudar el nen a salirse de la droga, que és molt mala. I bueno, hi ha mis, bueno, missatges subliminals, no. Missatges directes. A de fet, ja una cançó que havia de pensar gravar per la setmana que ve. Que ah, i no, doncs l'escoltarem la setmana que ve. I aquesta... Sí, i, i escoltarem el missatge de la subreina Su Majestà, no, la no, Sofía. No, en el posarem tot. Tot no, però alguns troço perquè la reina Sofia fot una xapa de dos minuts dient que la, la importància de les drogues en el món... És <ríe> bastant et... <d> important <ríe> drogar-se... Bueno, per si no... Va començar dient que el o sigui, vaig veure jo, eh, l'esto de la rifa, i diu... Lo típic de... Me, o, de, me llena sí, de orgullo y satisfacción sí, sí, poder sí. presentar... -ho. Parla com, el, com su marido. Copiona, la copiona. La ah, els si... escriu la mateixa persona els discursos. De re, de re. No sé si ho havíeu escoltat, que ha sonat això. Laura, què? Sí. Què ens avui? Doncs jo últimament cada cop que em toca fer secció tinc una petita crisi i penso, oh merda, ja no em queden temes, però hi hi avui m'han sortit quatre o tres o quatre. Toma ja, por les drogues, Laura. Por les drogues. Por les drogues? Ah, no. Les drogues? Digue, el... no. <laughs> jo drogues no. Pues... Ara, ara queda't així, eh, que sembla que et droguis. Ja sap com drogo. Ve a córrer rumores jo aquí des de la ràdio, saps? No ja... sé si van a llegar molt lejos, però... La tuacha del Jaume també d'un estel fugaz que surt del cul. I de tots aquests quatre... Avui tens tot el temps al món, eh? Si bueno, ara... No, ara, ara... no, tampoc cal, eh? No, no. Uh... La no la xala, jo vaig a fer una siesta. Quan acabi la l'aula, em toqueu, d'acord? Vale? Perquè... Tema... La secció d'avui és una mica dispa... dispar... Dispar... dispar... dispersa. No, no, no dispersa, però he començat amb un tema, no me sortit massa bé i he anat a parar una pel·li que, sí, que després us demanaré que me la busqueu per internet per acabar-li una de, per acabar d'aprofundir, perquè té molt bona pinta, així que una mica convertirem la secció en una recomanació d'una pel·li que es diu Estómago. Però no en parlarem ara, sinó que en parlarem d'aquí una estona. D'acord. D'acord. Vale. Avui la secció una mica anava per... al eh, menjar o alimentar-se en, en situacions de supervivència, no? O límit. Des de terremotos... Mmm... Grans catàstrofes, no? Catàstrofes fins a... Considerant catàstrofe, doncs, pues, epidèmies com la... De... Clar, les, aquí zombis, entra, aquí no? entres Quidi... dintre del, del gènere de catàstrofes, típico de les pel·lis aquestes dels anys eh, 70-80, no? típica d'aterrizaje no sé qual. Sí, i no sé i què. que m'ha portat una mica a, a, a fer una mica de recerca i veure l'origen i a part del Colossó en llames n'hi havia alguna més que era així de les primeres que, que, que, que estrenaven el gènere, diguem no? Mira, he buscat estómago. Jo també. Ja, no, no. no, la, no. la que ha trobat el Luigi no acaba de ser <laughs> la que Japón, jo... És la primera porció <laughs> de l'aparato digestiu en el abdomen. <laughs> bueno, ja parlarem. Però no m'ho veiem de premios. Vale, no, doncs ja, ja la trobarà, però... Mentrestant, segurament la primera pel·li, us, una de les primeres que us és Viven, però no en parlarem perquè ha sortit ja massa cops la secció i n'estic farta. Però no és el... eh, deu haver sortit la mateixa secció ai, la, Viven a sortir sí, a les mateixes vegades A la teva secció Com DC eh, Singland ha sonat a la història del generació de SEO Molt bé sí. Com que ja suda d'escoltar-nos I només ens escolta quan estàs aquí sí, Les rencilles després Però a mi <laughs> <laughs> què m'ha jo... dit no? um, de... Necessito una mica la vostra ajuda Perquè si bé sovint Trobo llistes o coses que m'ajuden a internet Avui no ho he trobat ha jo ets a dir de... que la Laura avui Em té mosca perquè ha vingut Normalment ve amb 5 o sis fulls Ha escrit per davant per darrera I avui ha vingut amb una merda full D'una de, de, de agenda que Del martes-julio de, de A la cartera el, Des del 1987 <ríe> I al port d'aquí que ha escrit Re, Laura, tu has corrat zero. No, he estat I ara necessita ara... la nostra ajuda i l'ordinador Vamos, hombre Pero tu que te has creído Pero esto que es poder ha fluxjat un dia i clau, si poses s'ha vist tot, sempre has has de... estic vebent l'aigua que no era. No. Sí. Oi. Pues, no, però és una mica perquè no m'han acabat de sortir amb els no he, no he trobat prous detalls ni escenes concretes i tampoc la meva memòria tampoc no m'ha ajudat gaire, no? Però va, anem a fer un repascillo. Jo havia pensat una. No, sí? Sí, jo o tu? Tu, tu, tu. Va va. Soy leyenda, aquesta necessito una mica d'ajuda de, so de Soy leyenda sí. peli del Will Smith Ed que és crec que és la tercera versió que s'ha fet d'aquesta peli inspirada en un llibre pot ser que sigui sí, la tercera jo sé que és, eh, és un remake segur sí. I, i crec i... que la protagonitzava una al Charlton Heston Sí ser. diria que sí i l'altra no recordo qui però ho he llegit i jo diria que, que, que sí que hi havia una, una sí, més que una antiga altra. Sí que pot ser, sí. I el llibre, no sé, vam parlar un cop aquí al programa d'aquesta pel·li. Sí, a I vam, vam llegir el llibre, te'n recordes que vam fer la ràdio novel·la? Sí, vam estar cinc hores llegint i gravant aquí el programa. Si podeu trobar a Radiotrama, secció, literatura. Ah. <ríe> <ríe> doncs aquesta pel·li, que bueno, és, la recordo entretinguda. Sí. Que, bueno, però també és sense més, una mica va ja lo mismo. En aquesta pel·li el, el Will Smith es queda sol al món amb el seu gos que mola mogollon i clar, vull dir, bueno, sol amb uns quants zombies no? ell una mica es dedica a seguir la mateixa rutina cada dia, a radiar un missatge a una estació de ràdio amb l'esperança que algú l'escolti i, i bueno és això, no? el vespre s'amaga i, i durant el dia surt no? i el vespre s'amaga perquè venen els zombies i l'ataquen doncs, doncs aquest home surt a caçar Vull dir, sobreviu caçant I no es menja el gos? Ja, ja Quanto carinyo A mi la peli em va agradar sobretot bueno, les, les escenes aquestes de la ciutat buida sí, Però no són zombies tot... ben bé, no són no... infectats o algo així però, no sé. Sí, no era com com raros, un, era eh? un virus. I, un virus. I que no tenen, no tenen pigment a la pell i per això no poden suportar la llum del sol o així, no? Però ja, no no l'atacan sí, sí, en un sí, sí, sí, bisón no caníbal. No van passejant no? por ahí. Perquè se comen la piel, solo. <ríe> <Que> és, lo, <ríe> és lo más bueno, <ríe> però lo que más engorda también de los humanos. No, no sé, <ríe> però sé que hi havia algun canvi. O si sea, la novela original crec que no era, no era tan zombesca, zombiesca, no sé. Podria ho estic inventant. Ser. Tampoc ho mirareu. O sigui, eh? I què més, va, Laura? Menjars aquests en situacions ah, extremes. Continuant amb les, amb les històries de zombies, Zombieland, que potser encara la recomanaria més per original no, que l'anterior. La sí. sí. Doncs, bueno, no, no, no recordo molt com el tema de menjar, escenes així de menjar, supervivència, però recordo una escena en què el... Com es diu? Woody Harrelson. El Woody Harrelson. El Harrylson, Harrylson. Doncs fa aturar uh, els cotxes on van o el cotxe on van perquè es topen amb un camió abandonat de xocolatines. Veritat, està boig per unes xocolatines concretes que, a més, no sé si són les que troba dins del camió. No, ve, no ho sap, perquè s'enfada després. S'enfada, en plan, cobra el camió, li cauen milions de xocolatines, però cap... És la com que com hi eren, eh? buscava. Com era, eh? No me'n recordo, però tenia un bon característic. De Zombieland és, sí. de, és sí. el que esteu escoltant, és la, la cançó aquesta de Wolf and Abadeus Mozart i també la de Chuck Mangione i Feel So good". És la que estan acompanyant de fons a la teva secció. Molt bé. Ole tu, pijai. Ole, Mozart, home. Com Mozart, eh? Jo si un autor clàssic, Twinkies. saps? Eren Twinkies. Eren Twinkies el que buscà. Oh, sí. Twinkies, Twin Peaks. Té, té unes... Unos... Té twins, sí. No, tí. però té dibuixos de, de picos. El... Té, Twinkies. Sí, no, no, no. sí. sí. No. Ara no ens, no ens veieu, però la Laura i jo m'hem agafat els micros i ens estem allunyant. <ríe> ja, Va, Twinkies, què? Doncs això, llavors el, ara li deixarem... Passarem la paraula a Luigi, perquè... A veure, Twinkie. Orquesta. Mira, posarem una cosa. Twinkie era el nom d'un teletubi, no? No, és ah, winky. Winky. <manyes> una mescla. Era el fill de, del Thinky Winky de la, la, Alguna vegada has scratcheado a Moza? Va va, continu. Vaigal al moment de la meva secció no perdó, perdó. Hacia Uuuh. rutes salvatges. Aquesta és molt bona. Jo li, apuntat, apuntat li he apuntat aquí a la Laura Hacia rutes salvatges, perquè parlando súper Sí, a rutes hacía, una i tornava, Feia una altra i tornava. No, només va fer una. I doncs, ja hem parlat també aquí. És una pe·li molt bona, bé, a mi m'agrada molt, i com en la Laura estava parlant de menjar en situacions de supervivència, mm. doncs precisament en aquesta pel·lícula va d'un noi que intenta ser autosuficient, intenta viure caçant i, i recolectant, i parla una mica no només això, si parla com tota la preparació del viatge, i és una pe·li dirigida per Sean Penn, i bé, precisament això de la supervivència del menjar, les dificultats, les dificultats que té per per exemple, a caçar i mantenir un... No sé quin animal era, era com un arce o un bicho així. L'aliment en condicions. Clar, sí, o no? sigui, que es fa malbé molt ràpid... Ah. Que, vamos, que si no tinguéssim tecnologia ara mateix, nosaltres... Hauríem de fer un aprenentatge increïble. Moriríem de gana, eh, ja ho veuríem. Bueno, potser en tindríem prou amb, abans de perdre tota la tecnologia, consultar alguna de les webs que he trobat avui fent recerca per la secció, perquè hi ha una sèrie de malalts al món amb tot de webs de Supervivència 2012 i, i tantes altres, no referides al 2012, mm -hmm. sinó que sembla que ja fa temps que hi ha gent que ja, espera té... el, holo... bueno, allò, holocaust el holocaust nuclear... I, i sí, sí, vull dir, hi ha tota mena de detalls sobre armes alimentació eh, tot, tot bueno, dir, és com, és com ja, ja un do... friki de no sé de Catalunya que s'ha fet eh, su casa i un cotxe antizombis. i s'ha, tota la seva casa l'ha xapat té un búnker, té ah, no ja sé què ja la ja que està molt malalta però bueno, jo trobo interessant, per exemple, el rotllo ara, aquí no, vamos, les rames, no? no, però, jo, vengui, però ja està bé, ja el meu germà té un llibre que t'explica pues, en plan, de, si tens un terreny de, que fa no sé quant com el pots aprofitar al màxim per això, per a l'autoconsum, o com matar un porc. Clar, que mm. no és el mateix veure-ho en un llibre amb imatges i si veure la realitat us, us, i que t'ho no?, i, i veure com es fa. Es porto un document gràfic d'una matança. D'una de matança del porc. Home, doncs sí, no, ho això s'ha de veure, això s'ha d'aprendre. No és broma, eh? No, no t'ho dic broma. Sí, sí. Jo sóc un dels fundadores de la página de peligro 2012 sí, sí, sí, el punto se sí, sí, no listas del pal eh, a alimentos para un año cuatro personas <ríe> Fue ya una lista no sé cuántos kilos de arroz de tal no sé cuántos potes Tu tuta talla exacto estamos hablando en el Noel en sí, directa que han podido hasta aquí y digo que, que en tu familia todo el mundo tiene libros que habla que leéis demasiado que vais de listo yo aquí nosotras no sí Pues i que pregunta aquí de la cara i, i que hem de decidir nosaltres si que vingui la semana que ve o d'aquí dues setmanes perquè coincidissi amb tu que bueno, nosaltres fins ara el Luchi i jo teníem un dimarts no que era per nosaltres però sinó que estàvem ell aquí jo dis que era per vosaltres. No, però... Després anàvem a sopar junts... El que podem fer és que si ve el Noel la setmana que ve, que vingui la següent, perquè m'agrada molt que coincidim tots quatre aquí, després tu i jo que estiguem sols per parlar nostres coses. Vale, clar, jo què sé. Fa cariós tots quatre, digue'l que sí, el Noel, que si no, jo també tenia ganes de veure'l. Exacte, doncs d'aquí dues setmanes, Noel, ja està, t'ha dit això. Què Dues setmanes. Ah, sí, la continuo. Està trema falta, eh, no veis, eh, per això. Ah, no? fem, fem canvis. Si voleu canviar. la partim una mica vale, i, no? i després continuo. Vale, pues vale. fem un canvi aquí. Puf, ara vindria el Noel, però com que no hi és, no et i fem un buenas noches, amigo, un corte a una cançó cança posar Laster. No. Una cançó cança posar Laster amb tota aquesta mandanga que tenen el govern de Madrid i el govern de Generalitat que volen que cadascú vol tenir les seves pròpies vegas, diuen que això favorirà molt, que la gent tingui feina i tal, Està, no sé què. Uns fills de puta, és home. És un complex que serà un robo seguríssim. Mai, ens, estima, treballs, no? eh? ens estima, el ens estima, nosaltres també t'estimem. Doncs sense... pues ens ha posat una cançó Veu d'Elvis. De Veureu <laughs> quina alegria. Viva Las Vegas. <laughs> Estic parlant, joder. Què? Una cançó d'Elvis, Viva Las Vegas, que apareix oh. a moltes sèries, a Friends apareix, apareix a pel·lícules com... Living Las Vegas, a moltes pel·lícules. A Ocean's Eleven, Viva també. Doncs pues us deixem aquesta cançó perquè ens comencem a fer la idea del què pot arribar a ser Catalunya si tot això tira endavant. Si se'n volen sí, a Madrid, les... en vagin. Viva Simpson també. Las Viva las sí, sí, no sí. S'haurà sí, sí. Ah, s'haurà tot arreu. Ah, s'haurà tot arreu. Ara, fot-la. Espera, s'està carregant, eh? YouTube. a fire, I'm still a Right, oh, de viva la pega, ¿vale? They got Viva los pegas. las pegas. I wish El Noel també està cantant des del Facebook, eh? 24 hores the there were 40 more I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is strong heart and a nerve steel Viva Las Vegas Viva Las Vegas found and scratching almost holds down the drain people las vegas turn day and the night i'm turning ignited to day time if you see it once you'll never be the same again i'm gonna keep on the run i'm gonna haul me some fun cost me my very last dime here's my wind-up clock I'll always remember that i had a swingin' time Hey, I'm going to give it everything I've got Lady Luck, please let the dice stay hot Let me show the southern with every shot sign and... ¡Viva a las Vegas! ¡Viva a las Vegas! ¡Viva a las Vegas! ¡Viva a las, las Vegas! ¡Otra vez, eh? Viva, ¡Viva las, las Vegas! Las Vegas! Viejas, viejas! Ay... Las Vegas aquí. Flipa'm. Però no ni allò, allò. ¿Qué sí. ¿Sí? ¿Qué son, què t'ha passat? Què són aquests olors, Laura, que de tant en tant fa fan mal? passa ha sigut l'articulació de, del... saps? Que ah. surt de la cadera a la cuixa, en concret. I això per què? Què et passa? Això, ja et dic, que és en concret perquè he fet un mal gest amb la cadira. Ah, vale. Te'n passa alguna I a ti? Te'n passa alguna <ríe> cosa? Que gaire estàs mirant de Bueno, continuem el programa, Luchi. Película tibó? española donde la saiga. <ríe> <ríe> <ríe> perquè aquesta està eh, hecha, eh? Com has de la película aquella que escribió Francisco... Francisco Franco? Franco. Sí. Raza, no? Raza... Película espanyola, donde la saiga. Ja la vaig veure, aquesta pel·li. Jo no l'he vist. Doncs sí, mira, mira, una altra pel·li que he vist aquest cap de setmana, ara estic molt així, saps? De mirar pel·lis i llavors poder parlar una mica d'elles. I aquest cop he remirat una que és eh, Salto al vacío, que és una pe·li que no sé si la vaig veure amb tu fa anys, sí. possiblement. I està dirigida per Daniel Calparroso, Calparroso, Calporso? Calapsorro Calapsorro Calapsorro Bueno Per el Dani L'ex On està la manta del Noel? No, de On na està la manta del na Noel? On ah, està sí? la manta del Noel que estava aquí? Ah, tranquil, tranquil, tranquil I bé, la a història El tenim hi la teva manta, eh? La història tracta sobre Àlex Que és una noia de 20 anys Que es dedica a traficar amb drogues I amb armes I llavors, bueno, per mantenir la seva família Casparroso Calapsorro no. És igual se llama i bueno, té, són com una banda bueno, no són ni una banda, són com quatre nois i ella i bé, hi com una història també de que a ella li agrada un dels nois i és un, la, la curiositat és que la pel·lícula està ambientada en una ciutat que no se'n diu quina és jo crec que és Bilbao però... No se'n diu quina és, aquí el pronom fet ja, Clar, ho, he, està el... ho he utilitzat malament Ja ja ho sé, però bueno, estic parlant Em puc permetre aquestes llicències no? en la llengua oral o... Sí, sí, a la ràdio Mira la Laura <laughs> Sembla una iaia A les ràdios privades hi ha molta gent que parla molt malament Vale, sí. doncs jo parlaré bé Perquè volem, volem parlar bé Que hòsties I, i aquesta noia bueno, Aquesta ciutat, joder me'estic perdent <laughs> Que és, jo crec que és Bilbao, però bueno, és una ciutat molt fosca. Totes les ambientacions de, que és el guapo de pel·li són no. oh, brutes, armes... Sí, l'argument ah, no... Brutes, armes... Podria ser Terrassa també, no? Ui, perdó. Oh, <laughs> doncs, Perdona, sí, Noël. Perfectament. I va ser nominada al Cavallo de Bronze al 95, a Estocolmo, oh, i eh, a Volontà a la millor pel·lícula, 95, i apareixen l'actriu Nanjan Imri i un molt jove, Carle Jalde. I bé, això era la curiositat, l'argument. En realitat, la pel·lícula, quan la vaig veure, la crítica és meva és que l'has de mirar per valorar això de la imatge i bueno, l'ambientació, i poc homes, tampoc no és un pel·lículon. Però bé, bueno, et fot veure. I la cançó que posarem és dels... Bueno, i per la banda sonora que és dels Machine Punkings i la cançó, ara no me'n recordo quina era la cançó es diu Salto al vací els Machine Punkings la cançó es diu Disarm Disarm, Disarm. Des -desarmar. Disarm. Molt bé Una cançó doncs... tranquil·leta i sí. continuem després amb la secció de Ravioli que l'ha d'acabar abans de que nosaltres marxem Últimament sempre ens deixem cançons per posar Sí, encara queda. Dis, no he posat la de fa tres setmanes, avui de posar en fijo. en Passem a Beethoven i continuem amb la secció de la Laura que ens finiquitarà la seva secció Ravioli. Sí. Vale. Adelante. És per fer una foto de la Laura. A la Laura té el microf normalment <ríe> els microfons es sostenen amb un peu a la taula, però la Laura està recollçada a la cadira i amb el micro a la mà, amb una manta, perquè etnia seu... peus sobre la cadira. I et falta una camamilla. Oh. Uh. No, no, no. Vale, doncs anem a continuar amb The Road, que segurament el Luchi també tindrà alguna cosa a comentar-nos. Jo vull llegir-me el llibre. Ja és molt de recomanable temps. el llibre, eh? O sigui, no, no, no parlem de llibres, que si no el Noel, saps? S'enfada. Vale, però el, el tinc jo a casa. I però perquè és meu. Si tu tens llibres meus que els vull. Sí, mira, els havia de portar avui. Bueno, Va, parlar, no, és... no us... Pues no ho no cojo, t'ho trobo igual. Eh? The Road, una pe·li protagonitzada fa poc pel Vigó Mortensen. Avui he, avui he vist un Quien te ha vist i Quien te ve de la sexta 3 del Vigó Mortensen. Que surt, que surt la pel·li de... Único de, testigo, d'Amish. No? Sí. Sí, sí. Que fa molta gràcia. Doncs això, que Tom ja li han passat els anys i una de les últimes coses que ha fet ha sigut The Road. He vist alguna imatge del tràiler i això i joder, tio, fa un paper com d'un ésser molt demacrat i molt... La societat sí. és molt demacrada, perquè sí, aquí sí que em sembla que ja ha passat una guerra nuclear o no, no sé què collons. Representa que no, sí. tenen, no tenen per menjar... O sigui, no, els camps i tot està fotudíssim. Sí, sí, està tot o sigui, I i està, la, bueno, està la penya en plan atacant-se uns als altres i el BAM, no sé si és el seu fill, no me'n recordo, jo la vaig veure ara fa temps. En aquesta pel·li es donen situacions de canibalisme, no tan romàntiques com les de Vivint no? en què et pots arribar a posar la pell amb cert carinyo de les persones que ho han de fer que s'hi veuen forçades aquí és com molt més no, dur em no s'ha de pensar que és una pel·li de, de zombies o sigui, és una, no. saps com que ja el genera ara molt així però que aquesta és una pel·li que va de bueno, un món la, la de crepitud humana i, i com, sí, molt, és una pel·li molt de tranquils o sigui, mm. i no sé si me'n recordo és que en la vaig veure però no me'n recordo gaire la veritat estic perdent memòria Eh, de les imatges queda tot molt gris molt... ara quedarem així molt friki saps? la fotografia mm. està molt bé està... la... és Walter Fosca. Walter Sminson és, és, és, és gris, el... armes no? a lo mejor Bilbao, ¿també? és Bilbao <ríe> és es... Calparroso Casparroso. Casparroso. Casparroso. doncs això uh... i comentarem la quimera de l'oro que no sé molt bé com hi ha anat a parar no l'he vista, però és un, un, un mite del Chaplin. Ah, no sé Estic incòmoda. I... En que Joder. Porta això del, del menjar en situacions de, de supervivència, no per desastre, sinó per extrema pobresa. No? Ell el que fa és donar-li bueno, doncs el seu toc personalment còmic no? i irònic i convida... Bueno, hi ha una escena mítica que és un sopar d'acció de gràcies en què ell convida... A un altre personatge, jo no l'he vista, no, no puc explicar més, però eh, el convida a sopar una bota bullida. No, I i l'escena és, és graciosa, no com treu la bota de la olla la col·loca a la taula com si fos el pavo de Navidad, li treu els cordons primer, que després es menjarà com si fossin espaguetis. Com es diu? La quimera de l'oro. Me l'apunto aquí. Sí. sí. Sí, la miraré la biblioteca segurament estigues, en la secció en blanco és. i negro. Podreu trobar els còmics i... I... I, el i les pel·lis al costat. Jo, abans que, que s'acabi el, el programa, ideal. perdó, eh, Et faig un, un, un out de la meva secció, però abans que s'acabi el programa m'agradaria preguntar-li a Luigi sobre la pel·li a... aquella dels iaios que està basada en Arrugues. un còmic. Arrugues. Arrugues. Vale, I després ho deixem aquí. No l'he vist. Sé és. I el llibre? Després, I el còmic? Algú? Arrues? Està basada en un còmic. Pues sé. Que... No sé, a mi em van agafar ganes de veure de llegir el còmic. És una pel·li que és... D'animació eh... espanyola. Ah, jo pensava que era una altra, una no. que era en plan, bastant sexual d'uns anys. Ah, no. no, és veritat. Bueno, aquesta no a sé no ja si és molt sexual, però... No, no, Añugues. Ah, doncs ja m'informaré. Busca, busca, que potser t'agrada el còmic. Vale. vale. Doncs va, anem a... posa la cançó. Va. I després de la cançó, que és l'única cançó que porto avui, Jaume... Després comentem, és una cançada de la banda sonora d'Estómago, una producció brasileña-portuguesa. Brasilera sí, en català. Brasilero-portuguesa. Estómago. La cançó es diu Virimeixe. I després us, us la comentaré i us la recomanaré, perquè no l'he vista, però la vull veure ja. Doncs pues us deixem el Virimeixe de Eustómago. Vira e mexe, mexe vira, tem forró! Aqui tem forró, aqui tem baião Vira e mexe, mexe vira, tem forró! Todo mundo agarradinho dentro do salão! Vira e mexe, mexe vira, aqui tem forró! Aqui tem forró, aqui tem baião! Viri, mexe, mexe, vira e mexe mexe, mexe, mexe vira, aqui tem forró! Todo mundo agarradinho dentro do salão! Mas quem é que puxa o pole? dessa maneira seu parceiro. Quem bate nas abumas é um E quem pega na viola é o um violeiro Eu quero ouvir o toque do triângulo e do bandido Vira e a forró que tá pegando fogo Tá pegando fogo, pegando, pegando fogo Vira e a fazer, levanta a poeira Levanta a poeira, levanta a poeira É chamegado, é chote, é chachado Vira e a forró que não é brincadeira já tem dado região chata De Mexico estómago. Vale. Don't estómago és es una pèlia que sembla ser que bueno, no, no es dona una situació límit ni catastròfica ni però sí una situació de supervivència, però més de supervivència social, no? Sembla ser que és d'un paillu que que fa que, bueno, va del Camon vivia a la ciutat. No sé on està situada, no sé si l'acció passa al Brasil o, al Porto, o a Portugal. Però en el paillu, doncs era bueno, payus sense gaire ofici ni benefici i va parar un bar un bar cutre, horrible o sigui, el pitjor que us pugueu imaginar pel que fa a bars on a, a canvi de fer el menjar de fer de cuiner el deixen dormir a la part de darrere no? aquí és on ell descobreix que té unes habilitats increïbles per, per cuinar, per ser creatiu a la cuina i comença, i, i, i, i, i comença a transformar el bar El no? aquell bar de merda s'acaba transformant perquè el tiu comença a crear plats i a fer coses que estan molt bones i que són increïbles. Fins al punt que això, que arriba un dia un cuiner famós o important es creu a la vida d'aquest home, se l'emporta i una mica li fa de, de tutor, l'ensenya molts secrets i moltes històries. Ell es fa ric, s'enamora d'una prostituta. Vale, estic explicant molts detalls de la pel·li, però bueno, és, és, és veure una mica la història on va parar. I la història el porta, eh, finalment, perdó pel petit spoiler, a assassinar, a cometre un assassinat. I això el porta a presó. I jo crec que aquí també ja no explicaré més, perquè podria explicar més coses del que passar llavors, no, del, del que seria l'argument o l'acció seva, però crec que una mica la gràcia està en veure els contrastos no, entre aquest món de l'alta cuina amb, amb, amb les bueno, societats més marginals o no, amb, amb, amb la gent que viu amb necessitats socials greus, amb la presó, no, amb una presó com la que descriuen allà, que no, que no és una presó nova, moderna i no sé què, sinó... I, i bueno, fa gràcia, hi veus alguna escena del tràiler que té gràcia veure'l perquè bueno, el tio doncs, explica un, un cop a la presó sobreviu gràcies també a les seves habilitats culinàries, no?, explicant coses als companys presos, guanyant-se'ls una mica a través del que sap i del que els pot ensenyar, no?, un dia els hi, els hi fa un tas de vins, els hi fa un carpatxo, no?, a la, a la qual cosa reaccionen, doncs, pues, com allò però si esto és es carne cruda, que mierda, nos vamos a poner mal, dir, és, no?, el xoc brutal no?, entre el que ell ja ha après i l'ésser en què s'ha convertit, no?, Ah, bastant interessant, seria per veure-la. Jo he trobat aquí que diu Estómago es un cuento per adultos que aborda els temes del poder, el sexo i la gastronomia. Mm. I és això, no? l'evolució d'aquest personatge des de sí. que està en aquella situació fins que acaba a la presó. Hmm. Pues sí, sí, té bona pinta, mira. Va guanyar algun premi, també, no sé si a la Seminchi de Valladolid, ja no sé un més. No, no sé massa. Eh... No sé no, jo vist. tampoc ho gaire, tio. No. <laughs> el Es, es Piga de Oro. Ah, no sé per què et dono m'ho he tret jo, això. Que és a, a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el ah, 2008. Pues sí, sí. Molt bé, Laura. Pues res, fins aquí la meva secció, això... A ver veure si veiem estómago i, i, i jutgem estómago. si mola o no mola. Clar que sí. Molt bé, doncs pues el programa s'ha d'acabar ja i marxarem amb un tràiler, amb un tràiler d'una pel·lícula documental o d'una entrevista, podríem dir. La pel·lícula, de fet, es diu Capitalisme, un itinerari crític i entrevista a Miren Echezarreta, que per qui no ho sàpiga, aquesta dona és catedràtica d'Economia Aplicada a la UAB i aquesta entrevista la professora Merit no, no, no està fent classe ara vale, doncs, ara no. Diu, la Miri és una pensionista de 74 anys poc convencional des del tardofanquisme ha estat implicada en diferents lluites i moviments socials i fa anys que recorre platós de televisió discutint amb els gurus del neoliberalisme els seus amplis coneixements, i ens diu que és això, fan de la seva ve un testimoni incòmoda per les actuals polítiques econòmiques. A través d'ella i d'aquest documental ens proposa una lectura crítica del sistema econòmic vigent. Doncs pues marxarem amb aquest, aquest, aquest tràiler i, i aquesta entrevista que dura poc més de mitja hora la podeu trobar sencer aquest documental, a itineraricritic.net sense accents, tot i que Crític porta exemple, ja sabeu que les direccions web no es posen accents. itineraricritic.net i podreu trobar la entrevista l'entrevista sencera Essa, dic, està, o sigui, està molt bé per a, tot i que un no entengui gaire d'economia o la, ho explica superbé o, bueno, si heu escoltat algun cop com parla és que és molt didàctica o sigui, és això, encara que no tinguis ni idea mireu-lo i, i aprendreu i veureu com vivim i on vivim Pues això està del el generació VCO d'avui, marxarem la setmana que ve, sí que tornarem amb la secció dels Oscars. posarem la que ha guanyat aquest any per recordar-ho, ja, i no posarem no. la de l'any 1981, que és la que ens toca la setmana que ve contactarem amb l'Àlex Villa Telefónica, que ja té la secció preparada i nosaltres hauríem d'intentar enllaçar una mica amb això, i ja et diré ja de què va sí, i d'aquí dues setmanes la Laura ens acompanyarà i el Noel també Molt bé. Molt bona nit, Laura Bona nit. I fins la setmana que ve Bona setmana tothom. Adéu hem de posar un final, guapo, perquè sempre fem això. esto no puede ser. Busca su bienestar individual. La resultante es el bienestar social. La conjunción de todas esas búsquedas llevará al bienestar social. Y claro, eso es fantástico. Porque tú no necesitas preocuparte para nada más que de ti mismo. La base explicativa del capitalismo, sería que buscando tu propio bienestar contribuyes y generas el bienestar de todos. Y claro, eso es muy poderoso. Pero no es verdad. No es verdad porque no hay nada más que mirar a nuestro alrededor. Eso no está generando el bienestar de toda la población. Tenemos un esquema teórico ...totalmente desautorizado por la contrastación empírica. El mundo que tenemos no es el mejor posible. Hay muchísima gente que sufre... ...lo cual nos demuestra que el capitalismo no funciona como dice.